מזמור ל"ב לדוד משכיל אשרי נשוי פשע כשוי חטאה, אשרי אדם לא יחשוב אדוני לו לא עוון ואין ברוחו רמייה. כי החרשתי בלו עצמיי בשאגתי כל היום. כי יומם ולילה תכבד עלי ידך, נהפך לשדי בחרבוני קיץ סלע. חטאתי אודיעך, ועווני לא כיסיתי. אמרתי, אודה עלי פשעי לה', ואתה נשאת עוון חטאתי, סלע. על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצו, רק לשטף מים רבים, אליו לא יגיעו. אתה סתר לי, מצר תצרני, רני פלט תסובבני, סלע. אסקילך ואורך בדרך זו תלך, היא עצה עליך עיני. אל תהיו כסוס, כפרד עין הבין, במתק ורסן אדיו לבלום, בל קרוב אליך. רבים מכאובים לרשע, והבוטח באדוני, חסד יסובבנו. שמחו באדוני, וגילו צדיקים, והרנינו כל ישרי לב.